Ba, hilaren amagostean, apirilaren amagostean, lanun batarekin, hor, izordu garrantzitsu bat, e, mono, proposatzen duzue, e, bikoitza izango da, alde batetik naziarteko errui eskolentopaketa bat proposatzen duzute, baina azken finan, egun osoko egitarau bat izango da, ez da? Aldi guzu pixka bat azaldu zer den zehazki egingo duzutena. Bai, ala da. E, ja, pandemia aurretik hasi ginean, bai Irun eta Ondjervin, eh, errukbi egunak, e, errukbi eguna izeneko ekitaldiak e, prestatzen, ez? O sea, zen gure baitan Playounding ban topaketaren bat egitea, ez eh errukbi ba, E, txapelketatxoren bat edo lagun artekoren bat eh plantatzea eta gero atxaldetan ba, bai herri batera edo bestereko eh e, ba, gure jaialdia eh e, bueno, pandemia medio ba, e, bueno, beharrezko eh deskantxo bat hartu behar izan genuen eta lengo urtean berreskuratu genuen ideia hau. Eh lengo urtean eh urte 7koen eh hiruko chapelketatxo bat antolatu genuen, la eta gazte direkin batera. Eta dero ba, e, zeakale nagusian egin genuen ospakizun hau. Eta horten, ba pizkat, arago eraman izan nahi dugu. Eta bueno, ba, goizeko ekitaldi hori, planea egiten dugun hori ba, e, eskolen topaketa bat bihurtu dugu. E, gainera, bueno, e, bueno, gure eskolek, gipuzkoako topaketak e, jokatzen dituzte normalean. Orduan nahi ba, genuen, da, genuen e, ba, gipuzkatik arago edo bueno, eh, ez diren taldeak edo ekartzera, ba ba bai begaiengandik, bai jokalariek ez da bai prestatzaiek eta ba, klubeek eurokorrean ba topaketa hortatik E, ondo pasatze zarela dugu ba, esperientzia gehiago e, partekatzeko aukera izatea eta gero ba txaldean eh rugby ospatuko dugu eta oraingoan kale nagusitik ba pizkat gara baina beno, e, San Juan plazan ba rugby zela txiki bat dolatuko dugu eta ospakizunak ba bai plaza eta eta gure taberna kale nagusiko 11 bitartean eh garatuko ditugu Gozen pizka bate topaketari buruz esakontzera, sakontzera o da goizeko hitzortuari buruz Eh, esango dugu, zorzi errubi eskolek parte hartuko dutela hau hagar eta hamabi urte bitarteko bono aurrak eh, lehiatuko dira eh, larehun eh, lagun elkartzea eh, aur ikusten duzute dizu pixka bat bueno, ba, eh, aurreratu edo aipatu nundik datozzen zea ba, eh, eh, bai rugby eh, talde guzti hauek. E, taldeak, ba, esan duzun bezala 8 eskola batuko gara. Ale batetik ba, gurea, Txingudiko e, rugby eskola, Lapurdiko bidatoz, eh, osea, Arrangoitze Basusarriko emakor taldea, Sarako izarra, Nafarrotik eh Baztanen rugby eskola dator. Gipuzkoatik eh orain hasi berria den eskola bat gonbidatu dugu, Sora luzeko Sora Eta e, beste hiruak Kantabria, e, Asturias eta Herri osoati datoz, e, Rugby Union Norte, da la e, eta inguruko herrien e, arteko batasun bat, ez? E, tal, e, osatuten, e, lau, lau talek osatutako eskola bat, Kobadonga, Gijonekoa e, adiela, eta Rugby Club Rioja, ba herri dagoen talde bakarra eta ba bueno, iparraldean edo Espainiako iparraldean E, dauden eskolen artean ba indartsuenetariko bat da. Eta guztira tau, ba, bi bi maila ezberdinetako e, jokalariak ekarrita ba hori ba, bako e, talde bakoitzak 40 eh 40 lagunen guruko taldetxoan mugituko du. Eta hmm. bueno, gero ba, zen gurasoak eta ja txingudin bertan e, bueno, e, kluba mugituko da bai eh maila ezberdinetako jokalariak eta eta partaideak izango da bertan. Orduan ba, E, jendeza e, izango garela bai, antzematen dugu du, du, bai du darikabe giro ezin obea, izango dugu, bueno, haipatuko dugu baita ere irugarren denbora egongo dela baita ere zariak naibana tuko editu guztiei hori goizari dago bai. kionez, bueno, hor e, ustedet baitare ere goiza boro, boro biltzeko e, txingudin amasei orte azpikoen e, bo, taldeak partida ba me, bueno e, Uribe aldearen, e, Uribe aldearen, e, kontrako partida bai. jokatuko duela, hori orrela da. Bai, hori da, hori da. Bai, e, gure SUB 16 e, ba, ligako azkeneko partida jokatuko dute Uribaldearen aurka eta bai nahi izan dugu, ba, beno, ja, etxean jokatu hartzuten ez eh pire jantokatzen tokatzen hiela, eta ba, beno, ba e, proposatu genien Uribaldeako taldeari eh partida jokatzea. Eta bueno, baiezkoa esan ziguten, orduan, ba, beno, e, goizean zehar eskolak izango ditugu martxan, eta, ja, ekitaldiei edo itxiera emateko, ba, su amaseiek bere partidua jokatuko dute. Mm -hmm. Osongi, hori goiz partean, goize guardei partean, eta, arratzaldean berriz, ja, bueno, besta borobiltzeko esan dugu bezala, haipat oso ez, kale gira nabiatuko direla errogui lariak, irungo artikun eruntz, piskabate tartetxo hori, zati hori nola izango da? Bai, hor, e, prinsipioz, e, bueno, goizeko txapelketa ordu baterdietara arte edo e, ospatuko da, gero irubarren denbora dator, esan duzen bezala. Suamaseien partida ordu baterditan izango da, orduan, ea partidak eta ekitaldi guztiak, e, gutxi grabera, lau baterditarako amaituko dira. Eta pixka bilatzen genuen, nola baiteko, e, bari, goizeko ekitaldi hori eta atxaldean e, erdigunen egin nahi dugun hori, norabeiz lotzea. Orduan kalejiraren ideia sortu zitzaigun, eta azken finean hori ba, izango da. Ba. E, bai, bueno, ba, musika equipo batekin eta animatzen diren guztiak, ba Playonditik abiatu gora. Eh ba bueno, hor Colón pasealekuand barrena, e, ba bueno, e, Erdigunera arte. Eta bueno, or gara, ba mai musikarekin, bizkat ikusarazteko ere, ba giroan gabiltzala eh eskualdeko errukizaleak eta bueno, ba eh Erdigunetik dabilen edonor ba ikusi dezala edo antzemandezala, ez? Ba, ba, bueno, San Juan Plazan eta Erdigunean ba, badagoela mugimendua eta errukiarekin lotutako mugimendua. Ba oso ongi, he, gelditzen zaiguna da entzuleak animatzea, esatea apirillaren amagostean ongi apuntatu apir, apirillaren amagostea plaiondiko e, ba, zelaian hor rubiarekin badaukagula hitzordu garrantzitsu bat ongi pasatzeko kere zinobea, egun guztiko egitaragua prestatu duzuela. bueno, antejalde horrekin gelditzen gara, es, enjende animatzen dugu, ba, mehirtan parte hartzeko. Hori da, hori da, Gainera, bueno, va ba, zelai, o aurrean sea, eh dugun zelaitxo hori ere, ba pixkat ideia horrekin e, egiten ari gara, ez? Pixkat jendeak ikus, ikusi izan, ba, zertan zer tant e, nahi bada ba, du probatzeko aukera ere izan dezakez. Azkenian jokoak eta partidatxoak ere pues antolatuko ditugu, ba pixat, e, momentuko gauza izango da, baina bai nahi duguna da eh ekitali ireki izatera. E, bueno, plazan egitearen arrazoia ere hori da, eta gainera, ba hori ba, ba, ba, musikaz, uzketak, jokoak, e, edo zer, e, egintzen ezberdinak egingo ditugu ere erdigunean barrena, eta ideia horrekin, edo noro gerturatu da dira, partea ardezala, ondo pasa dezala, eta ikusi dezala, ba, zer den errukbia, eta zerdan errugiak mugitzen duena ere eskualde honetan. Bozongi, Sami Sánchez guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mila esker. Bye, es que ricas que